Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehma, mwenye kurehemu. Tabarakal ladhi bi lmulk al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ametukuka ambaye mkononi mwake umo wafalme wote na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu alladhi khalaqal mautawa walhayat liyabulukum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul ghafur ambaye ameumba mauti na uhai ili kukujaribuni ni nani miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi na yeye ni mwenye nguvu na mwenye msamaha Alladhi khalaqa sab'a samawati tabaqan ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut farji' al-basar hal tara min futur Al-yawm baa mbingo kwa matabaka. Uoni tofauti yoyote katika uumbaji wa mwingi wa rehema. Hebu urudisha nadhari unaona kosa lolote thumma rji'il basaraka rattayni yanqalib ilaykal basar khasi'an wa huwa hasir tena rudisha nadhari Nadhari yako itakurejea mwenyewe aliayakuwa imehizika nayo na imechoka. Wa laqad zayyanal samaa ad-dunya bimasaabiha waj'alnaaha rujuman lishayaatin wa a'tadna lahum 'adhaab Na kwa hakika tumeipamba mbingu ya karibu kwa mataa na tumeyafanya ili kuwapigia mashaitani na tumewaandalia adhabu ya moto wakao kwa nguvu. Wal ladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam Na kwa walio mkufuru mola wao mlezi ipo adhabu ya jahannam na ni marejeo maovu yaliyoje hayo Idhaa ulkuu fiha sami'u laha shahiqun wa hiya tafur watakapotu'u humu watauskiya mgurumo wake na huku inafoka takadu tamayzu min alghayb Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khaznataha alam yatikum nadhir in kupasuka kwa hasira kila mara likitupwa kundi humo walinzi wake huauliza Kwani hakukujieni mwonyaji? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakaththabna wa kulna, ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi Watasema kwani ametujia mwonyaji? Lakini ulimkadhibisha na tukasema Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote nyinyi hamumo ila katika upotovu mkubwa waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir na watasema lau kuwa tungelisikia au tungelikuwa na akili tusingelikuwa katika watu wa motoni tharafu bidan bihim fasuqa sa'ir wakakiri dhambi zao basi kuangamia ni kwa watu wa motoni innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir hapa iko noogopa wao mlezi kwa ghaibu watapata mafira na ujira mkubwa wasir qaulukum awjahiru bihi innahu alimun bithati alsudur naficheni kauli zenu aw zitangazeni hakika yeni mjuzi wa moyo vifuani ala ya'lamu man wa Asiyeu aliyeumba nae ndiye mjua siri mwenye wa habari Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Mulk Sura hii inaitwa Suratul Mulk kutokana na neno al-Mulk Yaani ufalme linalotokea katika aya ya kwanza katika sura na muhimu ya makusudio ya sura hii tukufu ni kuelekeza fikra na nadhari zizingatia athari ya uwezo wa Mwenyezi Mungu uliozagaa katika nafsi za watu na katika viumbe vya Mwenyezi Mungu mnavyoviona katika ardhi na mbinguni upeo wa macho yenu ili hayo yawe ndio njia ya kupelekea kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na pia sura hii Inabainisha hali ya makafiri ambao watatupwa katika jahannam na watasikilizana mikoromo yao na wataungua katika moto wake na wataungama madhambi yao na watayuta kwa watavyoishia watapowauliza malaika kwa kutomwitikia mtume alipowaita na akawahadharisha na ama waliomkhofu Mola wao mlezi na wakamuamini hao watapata maghfira na msamaha kwa makosa yaliyowaporonyoka na ujira mkubwa kwa mema waliyotanguliza na wakayatenda. Ametukuka na amezidi baraka zake mwenye kumiliki peke yake uwezo wa kuendesha mambo ya viumbe vyote na yeye juu ya kila kitu ana uwezo ulio Ambaye ndiye aliyeumba mauti na uhai kwa mukusudio anayetaka yeye ili akufanyieni mtihani ni yupi katika kati ya nyinyi anayefanya vitendo sawa na mwenye ni safi? na yeye ni mwenye kushinda wala hashindiki kwa kitu mwenye msamaha kwa mwenye upungufu yeye ndiye lesizua mbingu saba zilizopandana kwa mpango mmoja sawa sawasawa. huoni uoni tofauti yoyote katika uundaji wa Mwenyezi Mungu ambaye rehma yake menea kwenye viumbe vyake vyote basi hebu tazama tena unaona tofauti yoyote kisha tazama tena na tena jicho lako linakurejea mwenyewe bila kugundua aibu yoyote nalo na limechoka na hakika sisi tumeipamba mbingu hii ya karibu nayo hiyo na kwa macho tumeipamba kwa nyota zinazong'aa na tumefanya katika hizo vimondovyo kwa buboli ya na akhera tumewaandalia adhabu ya moto naowaka. waka mbingu ni kila kilicho juu yetu kikatufunika amesema ibn sayyid hiyo ni bahari anga na vyombo vyote vilio ndani yake na vimondo na sura wanayoiona wa duniani katika masiku yaliyo safi ni kama kuba na kibuluni ni lopambo kwa nyota na sayari kama koambanita kama unavyoziona nyota za mkia o vimondo vinakwenda anga ni huko juu ya ardhi na hilo kuba la kibunu chochote ila ni matokeo ya mwangaza za na nyota pamoja na takataka za vumbe zinazoninginia katika hewa na sehemu za hewa molekyuli zinazotawanyika haya na linaonekana katika mwangaza nafsi yake ambayo huipamba mbinguni hii karibu kama vile zili rangi nzuri nzuri za wakati wa kuchomoza jua au wakati wa kuchomozwa jua asajiri na mianga ya njia za nyota, miangaza ya kaskazini na miangaza katika sehemu za polar regions. Na yoyote yanayoonekana ni matokeo ya kuingilia na mwanga pamoja na funiko la anga la ardhi na uwanja wake wa smaku yaani magnetic field. Na kwa ajili ya wasiomwamini Mola wao mlezi, tumeweka adhabu ya jehanamu. Na huo ndiyo mwisho muovu kweli kwao wakitiwa humo watasikia sauti mbaya ya kuchusha na huo moto unatokota kwa ukali. Unakaribia kukatika na kutawanyika kwa windi wa kuangalindikia. Kila likitumbukizwa kundi mojawapo kati ya walinzi wake huuliza kwa, kwa jeli. Kwani hakukujieni mtume, kuhadarisheni na mkutano wa siku hii ya leo? Na wao watajibu ametujia mwonyaji lakini sisi tulimkanusha tukamwambia mwongo na tukasema mwonyezi Mungu hakukuteremshia chochote chote wewe wala mitume wenginewe nyinyi mnaudai utume si chochote ile ni watu waliopotoka na mkobali na haki na watasema la ukua, tuli kuwa tulikuwa tunasikia kama inavyo sikie mwenye kutaka ukweli wa mambo au tunafikiri tunayoiitiwa tusinge miongoni mwa watu wa motoni. Basi wataungama kadhibisha kwao na kukufuru kwao. Watu wa motoni, wapotele ambali na rehma Mwenyezi Mungu. Hakika wenye kumkhofu Mola wao mlezi na hali wao hawamoni watafutiwa matambi yao na watapate thawabu kubwa kwa mema yao. Naficheni, kauli yetu Yote mawili kwa Mwenyezi Mungu ni sawa. Koani yeye ni mkuu wa kuyazunguka yote kwa kuyajua mjuzi wa vinavyoficha vifua. kwani muumba si mwenye kujua mambo yote yeye wa wake na yeye ni mjuzi wadogo na kubwa.